Kapitel 13. I det 23. året til Jehoas, Akashias sønn, Judas konge, ble Jehoakas, Jehus sønn, konge over Israel i Samaria, og var de 17 år. Og han fortsatte å gjøre det som var ondt i Jehovas øyne, og vandret etter Jeroboams, Nebats, sønns synd, den som man hadde fått Israel til å synde med. Han vek ikke av fra den. Og Jehovas vrede ble opptent mot Israel, slik at han ga dem i Haseils, Syrias, konges hånd, og i Ben-Hadads, Haseils, søns hånd, alle deres dager. Med tiden gjorde Jehoakas, Jehovas, ansikt mildre stemt, slik at Jehova lyttet til ham, for han hadde sett undertrykkelsen av Israel, ettersom Syrias konge hadde undertrykt dem. Jehova ga derfor Israel en frelser, slik at de kom ut av undertrykkelsen under Syrias hånd, og Israels sønner fortsatte bo i sine hjem som før. Men de ventet sig ikke fra Jeroboams hus synd, den som han hade fått Israel til å synde med. I den vandret han, og til og med den hellige pelen sto i Samaria. Han hadde nemlig ikke latt bli noen andre folk tilbake hos Jehoakas en 50 hestfolk og 10 vogner og 10 000 fotfolk, for Syrias kong hadde tilintet dem, for å gjøre dem lik treskestøv. Og Jehoakas øvrig anligner, og alt det han gjorde, og hans velde, står ikke det oppskrevet i boken om hendelsene i Israels kongersdager? Til slutt la Jehoakas seg til hvile hos sine forfedre, og de begravet ham i Samaria, og hans sønn Jehoas begynte å regjere i hans sted. I det 37. året til Jehoas, Judas konge, ble Jehoas, Jehoakas sønn, kong over Israel i Samaria, og var de 16 år. Og han fortsatte å gjøre det som var ondt i Jehoas øynene. Han ventet seg ikke fra noen av alle Jeroboams, Nebats sønns synder, som han hadde fått Israel til å synde med, i den vandret han. Og Jehoas øverianliggner, og alt det han gjorde, og hans velde, og hvordan han kjempet mot Amarsia, Judas konge, Står ikke det oppskrevet i boken om hendelsene i Israels kongersdager? Til slutt la Jehoas seg til hvile hos sine forfedre, og det var Jeroboam som satte seg på hans trone. Jehoas ble så begravet i Samaria hos Israels konger. Hva Elisha angår, så var han blitt syk av den sykdommen som han skulle komme til å dø av. Da kom Jehoas, Israels konge, ned til ham og begynte å gråte over hans ansikt og si «Min far, min far, Israels drittsvogn og hans hest folk!» Og Elisha sa så til ham, «Ta en bue og noen piler.» Da tog han seg en bue og noen piler. Og han sa videre til Israels konge, «Legg din hånd på buen.» Da la han hånden på den, og deretter la Elisha sine hender på kongens hender. Så sa han, «Lukk opp vinduet mot øst.» Da lukket han det opp, til slut sa Elisha, «Skyt!» Da skjøt han. Han sa nå, «Jehovas frelsespil! Ja, frelsespil mot Syria! Och du kommer sannelig til å slå Syria ved Afek, til du gjør ende på det!» Og han sa videre, «Ta pilene!» Da tog han dem. Så sa han til Israels konge, «Slå på jorden!» Da slo han tre ganger og stanset og den sanne Guds mann ble harm på han, derfor sa han. Det var meningen at du skulle slå fem eller seks ganger. I så fall ville du visselig ha slått Syria til du gjorde ende på det, men nå er det tre ganger du kommer til å slå Syria. Deretter døde Elisha, og de begravet ham. Og det kom jevnlig røveflokker av moabitter inn i landet ved årets begynnelse. Og det skjedde, mens de begravet en mann, at se, der så de røveflokken. Straks kastet de mannen i Elishas gravsted og dro bort. Da mannen kom i berøring med Elishas ben, blev han straks levende og reste sig opp på sine føtter. «Va Hazael, kongen i Syria, angår», så undertrykte han Israel alle Jehoakas dager. Jehova viste dem i midlertid sin gunst og hadde barmhjertighet med dem og vente sig til dem på grunn av sin pakt med Abraham, Isak og Jakob. Han ville og han har ikke kastet den bort fra sitt ansikt inntil nå. Til slut døde Hazael, kongen i Syria, og hans sønn Ben-Hadad begynte å regjere i hans sted. Og Jehoas, Jehoakas sønn, gikk i gang med å ta tilbake igjen av Ben-Hadads, Hazael's sønns hånd i byene som han hadde tatt av hans far, Jehoakas hånd, i krig. Tre ganger slo Jehoas han, og han vant slutt Israels byer tilbake.